Utazás az új világba. Bizonyára sejtitek, barátaim, hogy sok-sok éven tartó utazásaim és harcaim felcsigázták, semmint lankasztották kalandvágyamat, s így örömmel szálltam ismét tengerre. 1776-ban parsz kikötőjében egy első osztályú angol hadihajóval indultam el. A száz ágyús hajón 1400 matról szolgált, Észak-Amerikába hajóztunk. Hajóra szállásom előtt sok érdekes dolgot tapasztaltam Angliába, ezeket majd más alkalommal mesélem el. Most csupán úgy mellesleg egy igen különös élményemet mondom el nektek. Az a szerencseért, hogy magát a királyt láthattam, amin díszpompa közepette színaranyhintóba a parlamentbe hajtatott. A kocsis, akinek hosszú pompás szakálába a borbély ollója belenyírta a királyi címert, méltóság teljesen ült a mesés hintó bakján, s oly ügyesen pattogtatta ostorát, hogy az ostorszín mindig két betűt hírt a levegőbe. G. R. Hamar rájöttem, hogy ez az angol uralkodó latin monogramja, vagyis a Georgius Rex kezdőbetűi. A kocsis ügyenségét csak dicsérte, hogy a monogram fölött minden esetben a királyi korona is kirajzolódott a levegőbe. Hosszú hajózásunk eseménytelenül zajlott le, de vagy 300 mérföldnyire az amerikai partoktól hajónk nagy erővel ütközött valaminek, így végül ez az utam sem mondható unalmasnak. Kezdetben víz alatti sziklának véltük. Kidobtuk a mérőont, de a tenger 500 ölnél is mélyebb volt. Ezt a tényt még érthetetlenebbé és csodálatosabbá tette az a körülmény, hogy az összeütközés pillanatába evezőinket elvesztettük. A kormány kettét és minden árbócunk végighasadt. Sőt, két árbócunk a tengerbe is zuhatt. Egy szegény tengerész, aki az árbócon a fővitorlát szerelte, vagy három mérföldnyi út után esett a tengerbe, csodával határos módon menekedett meg, ugyanis löptébe sikerült elkapnia egy nagy lángmadár farkát. A madár terhével szépen a vízre ereszkedett. Matrózunk ügyesen meglovagolta a madarat, jól belecsimpaszkodott szárny és nyaktollaiba, így nem csak, hogy nem esett le róla, de még ügyesen hajónk után is kormányozta elven hajóját. Amikor a madár hajónk mellé siklott, tengerészeink nagy ovációval húzták fel meg menekült bajtársukat a fedélzetre. Sajnos a nagy erejű összeütközés következményeit a saját bőrünkön is tapasztaltuk. Valahányan, akik csak a fedélközbe tartózkodtunk, bevertük a fejünket a mennyezetbe. Magam is súlyosan megsebesültem, olyannyira, hogy meg se találtam a fejemet. Csak egy idő múlva derült ki, hogy szegény fejem a nagyütés következtében a gyomromba fúródott. <gül> Bizony jó néhány hónapba telt, mire lassan visszakerült az őt megillető helyre, <gül> vagyis a nyakamra. A megmagyarázhatatlan szerencsétlenség leírhatatlan fejetlenséget, zűrzavart okozott a hajó. De végül mégiscsak megoldódott a rejtély, és ez megnyugvással töltötte bennünket. Mert aki ismeri a baj okát, könnyebben tud ellene védekezni. Nos, az ok egy rettenetesen nagy óriás bálna, csak hamar megjelent a tenger tükré. Már előbb is a vízszínésűt kérezett, A mi hajónk zavarta meg a szunyók állását. Ez annyira feldühítette, hogy egyetlen farcsapásával, pozdórjává zúzta a hajókorlátot, és ezzel együtt a felső fedélzet egy részét. A szörny ezután kötelesül elkapta a főhorgonyunkat, és legalább hatvan mérföldön át, hatvan mérföldes óránkénti sebességgel vonszolta maga után hajónkat a horgonykötélnél fogva. Ki tudja, hová vitt volna el bennünket, ha mindannyiunk szerencsére el nem szakad a hajókötél? <gül> Így az óriás bárna szépen elvesztette hajónkat. Igaz, mi is elvesztítettük vasmacskánkat, de mit számítasz? Hiszen szerencsésen megmenekültünk, és alaposan megrongálódott hajónkkal mégiscsak kikötöttünk Amerikában. Amikor vagy fél évvel később ismét Anglia felé vitorláztunk, újra találkoztunk az óriás bárnával, azaz a tetemével, mert időközben elpusztult. A hatalmas tetem ugyanazon a helyen úszott a tenger felszínén, ahol hat hónappal előtte beleütköztünk. Nem túlzok, ha azt mondom, legalább föld volt a hossza. Ilyen hatalmas tömegű állat feldarabolása több hetet vett volna igénybe, ezért úgy döntöttünk, hogy csak a fejét vágjuk le tengerészeink kérésére. Ők legalább a, a fejet akarták emlékként hazavinni. Az óriás tengeri lény szájában nem csak vasmacskánkat találtuk meg, hanem legnagyobb örömünkre egyik odvasfogában legalább 40 ölhosszú feltekert kötelünket is megleltük. Hát, ha nem tévedek új világi utunkon, csupán ez az egyetlen említésre méltó esemény történt velünk. Ó, oh, bocsássatok, meg majdnem kiment a fejemből, hogyan mentettem meg hajunkat a biztos elsüllyedéstől. A bálnával történt összeütközésünk ott, a hajó fenék is megsérült. Amikor aztán a szöny magával vonszolt bennünket, már akkora lett a lég, hogy összes szivatjunkkal se tudtuk kiszivatni a bezúduló vizet. Szerencsére elsőként vettem észre a veszedelmes léket. Riasztottam a matrózokat, de a léket sehogy se tudtuk betömni. A legforróbb percekben remek ötletem támadt. Egyszerűen ráültem a lyukra, és így alfelemmel mentettem meg ő egy györgy király első osztályú hadihajóját. Bevallom szerfelett kényelmetlen volt a lékenülés, kényszer fürdöm túl hidegnek bizonyult. Szerencsére nem tartott soká, mert az ügyeskező hajóhács hamar megtalálta a módját, hogyan foltozza be tartósan a hajón támadt léket.